Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats, un dia més, un retrobament. Després d'un estiu llarg i calorós com el que hem tingut, Espai Vital torna a ser amb tots vosaltres. Comencem una nova temporada de l'Espai Vital, no em vull equivocar, em sembla que és la cinquena temporada. I la comencem com sempre, primer de tot i per deferència donant-li la benvinguda a la nostra cuinera, la cuinera adaptada, la Teresa Diviu. Teresa, bon dia. Bon dia a tothom. El xiquitin, el nostre cercador particular eh, que busca les millors notícies aparegudes dintre del bloc d'Espai Vital. Hola, xiquitin, què tal? Molt bé, molt content. Bé, xiquitin... Per no dir-te Alfredo Ángel Cano, Toledo, de todos, todos los santos... santos. Eh, toda la leche esta, que és es muy largo. <laughs> Ens quedem un sí, en xiquitín sí. i ja està. I molt bé, tenim novetats dintre del programa. Si fins ara he estat jo qui ha portat la coordinació d'aquest programa... ...a partir d'avui, o potser a partir de la setmana vinent... ...serà el nostre company Jordi Jorba, habitual dintre d'aquest programa... Eh, que portarà la coordinació. Suposem que també bé, Jordi, què tal? Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs el Jordi farà les tasques del Xavi Cases. El Xavi Cases, com ja sabeu, ha tingut una nena i ha de reposar durant un una tu, tu temporada. No, no, no, tu no jo no, jo no. no la, la dona, la dona, però s'hi ha d'estar, si ha d'estar, ja a les dures, a les madures i a les no tan madures. s'hi ha d'estar, doncs molt bé. Amb 3, 2 o 1, comencem el nostre programa d'avui. Estàs escoltant Espai Vital. Avui, de manera molt especial, us volem presentar una associació... ...que jo la latitllaria com molt especial i és el primer cop que jo n'he sentita per la d'ella. Però bé, el seu president i un dels vocals m'acompanyen avui aquí a la ràdio, per dins a què fa aquesta associació? Qui són? Per què s'han creat? Però bé, tot una entrevista que tindrem per endavant i ho farem amb el president de l'associació, el Sr. Ángel Gómez Quintana, que ell és president i a part advocat de l'associació, i amunt dels vocals i també el que porta la premsa d'aquesta associació, el Miguel Ángel Reguero. Hola, Hola què bones. tal? Hola, Àngel, Hola, què, tal? què tal? Benvinguts. A veure, ehm, us mm. dieu... Em sembla que heu vist per qui hi ha apuntat, a Ilmet, no? Que dius tu, Aymet, nom raro per una associació. Sembla com de companyia de, o aeronia, sí, no? si transoceànics o alguna cosa o diria així. diria jo, una, una associació de, de gent que porta armes no. i, i que va buscar diners al banc i que va repartir... Armes sí, armes sí, però, però sí, no? explico cada una de les sigles. Associació per a la integració laboral dels Mossos, mossos d'Esquadra amb discapacitat. Realment m'agrada, m'agrada que parleu de discapacitat dins dels Mossos. Sí. Esteu eh, instaurats ja com a associació legal, teniu els vostres estatuts, o teniu tot? Sí, l'associació es va fundar a mitjans del 2007, sí. eh, arrel de que eh, jo vaig patir una, una invalidesa, una el 2005, al gener del 2005 sí. i vaig recórrer a l'administració i els tribunals mm -hmm. A llavors vaig dir, bueno jo sol no puc hem que nos amb eh, més gent i la idea pues, va ser crear l'associació eh, més o menys a l'abril del 2007 sí. sense recursos tot a través d'internet eh, tot a través del boca a boca eh, telèfon i i si es tenia que posar alguns diners doncs els posàvem primer els tres que eren de fundadors que són de la primera promoció i després el Miquel Àngel i l'Evaristo mm -hmm. que són vocals el Miquel Àngel, com has dit bé, porta el tema de premsa mm -hmm. i l'Evaristo porta tot el tema de la pàgina web tenim una pàgina web sí. que és un bloc gratuït, però bueno no podem fer més, eh? perquè no hem demanat ni tenim subvencions per part de ningú a partir d'aquí el problema va ser trobar el nom Bé. Bé, nosaltres volíem eh... d'aquí la complicació a ILMET eh? perquè, <laughs> perquè una associació que es digui ILMET primer ja fa por però si sí. a sobre saps que és dels Mossos sí. encara més no, sí, sí. Però no, no ha d'anar a fer por uh, sí que és veritat que és una associació tancada als Mossos d'Esquadra però universal a tots ells mm -hmm. a tots ells. Uh, no cal que un sigui mosso d'Esquadra amb discapacitat perquè estigui afiliat ah. és universal a tots perquè, malauradament, l'experiència ens demostra que això pot passar a qualsevol, ningú no ho sap amb 10 minuts d'antelació, ni tan sols amb un segon, que pot passar. I si és una malaltia, doncs d'igual manera no pots imaginar-t'ho mesos abans que així pugui ser, i és per això que la vocació és universal a tots els de d'esquadra. I el motiu, ara l'Àngel els explicarà molt, molt detalladament, però veureu que eh, davant d'una problemàtica sempre s'ha de buscar una solució. Aquí als Mossos que eh, quedem discapacitats pel motiu que sigui malaltia o accident, havíem de buscar una solució a la situació que ens hi trobàvem, que és un cop de portar als nassos per part de l'administració la, de catalana, sí. del Departament d'Interior, en el fet de no voler saber res d'aquestes persones, per davant de tot, persones que patien una discapacitat. Molt bé, mm, segueixo amb l'advocat Sí eh? Si no et sap greu <ríe> Estava el, el senyor Àngel Gómez que és l'advocat, sí. em deia que mm, per culpa d'ell veu crear l'associació sí. no? sí, i ens havien sí. quedat aquí Cada sí. molt clar, Miquel Àngel sí. però deixem, deixem tira, que ens acabo de dir sí, sí. Molt bé, doncs es crea l'associació, sí. dic necessito sí. gent per muntar una associació sí, jo sí. tinc un problema i el vull solucionar el, el, el requisit hmm. per formar part de la Junta sí. és tenir una discapacitat. Bé. Bé? Per tant, el diu, els, els, els tres que vam fundar, els tres tenim una discapacitat. Mm -hmm. eh, dos tenim una total i l'altre company té una parcial, però com que té el 33% d'Èliques, és una discapacitat. Sí. Si fos parcial sol... No seria discapacitat. Deixem clar que treballen sí. o, o treballen. Esteu en actiu en aquests moments? En... Ara t'ho explicaré perquè és, un... és complex. Un procés, és un procés llarg. Però, un... Però dir, esteu... Estem en actiu? Esteu actius, vull dir que sou Mossos d'Esquadra. Correcte, tant, però no treballem. Tant, tant tu com el teu company sí, sí, sí. no treballa sí. però Ningú. esteu... Esteu dintre dels Mossos d'Esquadra? No. De la Generalitat. És a dir, estem en actiu però estem fora. Això et dic és, és so, bastant complex el temps. Senyores d'UGT i comissions obreras, per favor, les juro que no estoy intentant fer su trabajo, però sí divulgarlo al menos, sí. que es lo que han venido mis compañeros. Sí. Molt bé, doncs va, seguim, seguim, sí. seguim que em tengo uh, el vores, cor a mi puny. Clar, jo el que vaig fer, dic uh, quan em van donar la... Eh, dic, bueno, i jo perquè no puc treballar uh -huh. llavors el que vaig fer és seguir el procediment normal petició al departament a l'any 2005 bueno, va ser abans el 2000, 2000, un mes abans, 2004 eh, reclamant que se m'apliqués la llei de policia Què concretament, diu? Què diu? Què diu concretament la, llei? la segona activitat uh -huh. que diu que amb, eh, tu pots tenir una disminució física o psíquica o a partir de 57 anys demanar passar segona activitat. Amb una plaça dintre del cos o amb una plaça amb altres cossos de la Generalitat amb relació als seus coneixements. Aquí ja no tanca. Lògicament qui té que triar és la persona. Jo vaig arribar i vaig demanar això i se'n va d'anar. Se'n va d'anar. Finals 2004, eh? Finals 2004. Se'n va d'anar el tema. Vaig a tribunals, guanyo la primera sentència. Que diu que la llei és prou explicativa perquè l'administració la pugui aplicar. I apareix que considera el primer judici, que és un dret que jo tinc. Ah. L'administració recorre la sentència al Superior de Catalunya. I la sentència al Superior de Catalunya ha sortit aquest any. Fabre 2009. Favorable o...? Favorable perquè no ha admès els recursos de la Generalitat. Mm. i a més a més els condenen costes però clar, que la gent tingui constància d'un tema no? que estem parlant 2005 gener desembre-gener sentència definitiva febrer 2009 mm -hmm. Vull dir, això hi ha per agotar-te ja, amb sí, eh? molt temps és una cosa que es podia solventar perquè a més a més està regulat per llei, en 6 mesos en 4 mesos podia estar solucionat que no és culpa de la justícia, perquè la justícia va fent els tràmits a mida li entren. Ah. Nosaltres, eh, aviam, el departament utilitza la via contenciosa, jo ho he dit per escrit, per retrasar els procediments. Està en el seu dret. És legal. És legal fer-ho. Mm. pot recórrer i anar a tribunals i, i denegar-m'ho tot, a tothom, perquè està en el seu dret. Però, ja aquí estem parlant d'un tema d'humanitat, de justícia ètica si sí, l'ètica va per un costat i la legalitat va per un altre, legal és, sí que és legal sí. perdre temps i eh, estirar l'agonia la, la, d'aquesta persona posar-li nervis i de... bueno, això eh, ells saben que és un camí que poden recórrer perquè és legal, llavors, ètic ho posaríem sí. en, en dubte, clar resumint el tema la sentència del TSJ sí. diu que és segons el departament no, sí. perquè diuen que jo ho me l'he llegit malament però bé bueno, diu en un paràgraf que és un dret és un dret eh, lo que constituye el presupuesto fáctico del reconocimiento del derecho postulado uh -huh. és un dret Eso, Boca, això perquè jo... sí. Sí. És, és, és que a vegades eh, eh, eh, a vegades tampoc entenem, el derecho altres, eh? Eh, postulado sí. del derecho fáctico el, el, el pressupost és que jo tinc una invalidesa total sí eh? Llavors, eh, que jo el que demano és que se m'apliqui la llei. Mm -hmm. I el postulat és l'enfermetat en si sí o l'accident que hagis pogut tenir. Vull dir, llavors, això què vol dir? Que el tribunal reconeix que hi ha, eh, hi ha un tribunal mèdic pel mig que ha intervingut, que t'han donat una incapacitat permanent total, però diu que tens un dret. Mm -hmm. Que és estar en segona activitat. Ah. I és local, departament... Però aquí no s'acaba el de... moment. No, no reconeix. No reconeix. No, però si no està aprovat per llei... És que, eh... No, no s'ha no volgut complir amb aquesta llei. No, ah, no és, es compleix, és... però la llei hi és. Sí. I la llei està aprovada. La llei és del 94. Sí, és del 94. Sí, sí, M'esteu dient anys que, està... que la Generalitat sí. no vol complir amb una llei. No compleix no. amb una llei que ell mateix ha aprovat. Al Parlament, amb aquest Parlament, cas. Va aprovar l'any 94. I que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el TCJ, que sí, sí, sí. iem ara mateix, sí. eh, no ho reconeix tampoc. Sí, el TCJ, sí, sí, però... li, diu, li diu que l'ha de complir. Què ho ha de complir? Sí, sí. i la Generalitat diu que. Bueno, no Ara estem en execució d'aquesta sentència uh -huh. de fet de fet encara nògicament no treballo ni res. Uh -huh. Estem ejecutant la sentència Què diu el departament? que la sentència és executat perquè ells han elaborat i han pactat amb els sindicats l'encara decret no un de segona any... activitat. Bé. Encara no fa un en... any d'això. El decret 2008. de segona activitat és de, si no m'equivoqui, del 16 de desembre Del 16 publicat el 19 del 12 del 2008 en mm. el en el DOC, Diari Oficial de la Generalitat. El que passa que jo els hi dic i estem amb alegacions perquè això ara el jutge del contenciós té que dictar un auto d'execució i jo el que dic és apliquin vostè la normativa en el moment del fet que és el moment que et dona la invalidesa mm -hmm. i en aquell moment el decret no existia però hi havia la llei de policia però estava la llei i amb això estem vol dir que de fet el tema no s'ha acabat encara mhm mm Sí, caries, sí. En aquest mateix procés que ell es veu mm -hmm. doncs, eh, en posterioritat a qüestió d'uns mesos un altre company a qüestió d'uns altres mesos més un altre company eh, algun any un altre company algun altre any i algun mes eh, m'hi he sumat jo i el processament és el mateix sempre Sí. Però, però... espera't i aborresta els tribunals reclamant una cosa que d'execució pura i dura i simple i senzilla seria ah, tenim una llei que significaria que haguem de posar a treballar, doncs pues vinga, comença a treballar d'aquí uns mesos Clar. quan és estigui dir, suficientment físicament sí. com per poder assumir una feina és dir, el, el, el el jurídicament, és... jurídicament el que ha fet el departament és dir jo no puc aplicar això perquè em falta un reglament o sigui, hi ha un article que diu que hi ha una cosa que es té que regular mm -hmm. per reglament però, bé, tots bueno, els, els, els que coneixem el tema jurídic sabem que l'aplicació d'una llei no pot dependre mai d'un reglament perquè sempre va la llei per davant que és per això que s'han guanyat les sentències i després se n'ha guanyat un altre del, del, del company domènec que arriba més a lluny la primera sentència però que estem esperant que el TSJ es manifesti i diu ben clar que a més a més aquí s'ha produït eh, discriminació en quant a la igualtat i al fet de tenir un càrrec públic. Mm. Perquè s'ha de, de saber que, igual que hi ha unes persones determinades que se'ns ha mantingut, se'ns ha tancat la porta, la possibilitat de la incorporació, que la llei de policia de l'any 94, insisteixo, ja diu que s'hauria d'haver procedit amb això, sí. o sigui, causa la, discapac la discapacitat, i quan estàs suficientment bé tornes a treballar amb unes condicions específiques de feina i d'allò, hi ha persones que ho estan treballant en el cos amb la discapacitat i és per això que alguna sentència com és el cas d'aquesta que acabem de citar reconeix aquesta discriminació i és per això que nosaltres volem denunciar públicament aquesta discriminació, per uns sí i per uns altres no i això és discriminar Realment, senyors em sembla increïble estem parlant dels Mossos d'Esquadra vosaltres cobleu un plus de perillositat quan esteu en actiu? Quan s'està treballant i allò, hi ha treballant. nocturnitat, portar arma... Bé, doncs, ja només pel no fet això. de cobrar un plus de perillositat, eh, només per això ja t'està dient, t'està reconeixent que hi ha una perillositat, no. que, que en qualsevol moment pots tenir una discapacitat física... Sí perquè psíquica el company comentava física, també n'hi ha, ha. ha, però no dintre del cos de, dels Mossos no? el tindreu a oficines vull dir, però treballant en actiu o, o al potser carrer... és un cas com el nostre on es manté a part, que no se li deixa reincorporar-se bé, que també és diferent ser, nosaltres a la, a, el que sí que quedi clar és que nosaltres l'associació tenim tot tipus de discapacitats uh -huh. des de grans invalideses que n'hi ha molt poques sí Uh, des de gent que concretament el company Evaristo que va perdre el braç amb un accident laboral de moto mm -hmm. sí. dir, les famoses tanques les de protecció tanques sí, sí, de, sí, sí. de les carreteres uh, i tenim de tot des de gent que ha tingut problemes de malalties perquè, aviam, el que voldríem uh, explicar a l'oient és que algú pensarà que és una feina que no, que no porta riscos mm -hmm. Quan, Sí que hi ha una sèrie de riscos, també hi ha feines que em porten més, però, clar, la gent que exerceix la professió no són no robocops. Supersones. No són eh, supermans, mm -hmm. són persones, i la gent a vegades agafa en fermetats. Mm -hmm. és molt normal, sí. I llavors, clar, mm -hmm. davant d'una en fermetat que vingui a l'INS i et doni una total i et quedis amb el 55% de la base reguladora. Mhm. Mm que això també, eh, l'opinió pública no ho consola, no no els propis companys no saben com funciona, mm -hmm. et diuen que és el que volen és cobrar el que cobra la Guàrdia Civil, però quan no Són règims diferents. Sí. Mm -hmm. La gent es pensa quan es diu el 55% del sou sencer, doncs no. No, perquè és un sou brut. No, eh? no, no, no, és una que no cosa, funciona així. Aquí... Es, té que, es té que calcular. Mm -hmm. Es té que calcular. Mm -hmm. En base d'uns paràmetres que marca la seguretat Social a l'INSS. Right? Mm -hmm. eh, hi ha companys que li ha representat un 30% la base reguladora. Per què? Doncs pues perquè sobrepassen el límit que marca que marca l'Estat. Hi ha un tope de pensió, hi ha un tope de, de, de, de diners d'invalides, que em sembla Clar. que estan amb 3.000 euros al mes, mm -hmm. hi ha un tope. Molta gent si tu cobres No sap, més... això. És per això que no només... És cert que ens està absorbint i molt aquesta batalla per aconseguir els drets que creiem, i els jutges ens comencen a, a, a dir que en tenim raó, que els tenim aquests drets, és, és una part que ens absorbeix molt de la feina de l'associació, tot i que no és l'única tasca que té l'associació. L'associació té altres tasques de disseny en el seu propi, en els seus propis estatuts està reconegut així, com és la difusió de, de, i, i l'acompanyament als companys, només que els hi succeeix aquesta discapacitat, eh, la promoció de, de bones pràctiques laborals per, per evitar possibles accidents, eh, la la, la... sí que és cert que ens està absorbint i moltíssim en temps, en hores, fins i tot posant-hi diners de les nostres pròpies butxaques pel fet de no rebre subvencions externes mm -hmm. però, però, però no és aquesta l'única, la batalla legal per aconseguir uns drets reconeguts pels Mossos d'Esquadra n'hi ha moltes altres tasques, si hem hagut d'anar a un hospital a un company que acaba de... o s'ha d'assessorar telefònicament a un company que demana quina solució, quin camí haig de fer perquè se'n planteja això que començo a tenir unes problemàtiques físiques importants, que podrien donar en una discapacitat? Doncs és una mica un ventall ampli i, i intentar també perquè l'administració ha de ser sempre pionera en segons quines noves pràctiques per al món laboral uh -huh. doncs que a través d'aquest exemple que pogués donar l'administració en el sentit d'una persona pel fet de ser discapacitada no ha de ser exclosa, com estem siguent nosaltres exclosa del mercat del món laboral si pot fer unes altres tasques dins de la mateixa empresa se li reco·loca, se n'aprofita el potencial d'aquesta persona insisteixo en la paraula persona que no és un catxarro ni un trasto vell per, per guardar-lo a les golfes i no passa res. si l'administració ho fes que no ho fa, doni l'exemple a l'empresa privada és també una de les tasques que tenim reconegudes als nostres estatuts, intentar obrir camí punta de fletxa eh, eh, per, per intentar que això es vagi estrapolant a l'àmbit privat Clar, però primer hauríem d'aconseguir ja veieu totes les traves que tenim amb l'àmbit públic aquí, aquí se'ns ha arribat a dir eh, per exemple eh, torna a opositar Busca o vida. una plaça que no sigui del cos de Mossos i allò es demanes per entrar en places de discapacitats i aquí porto una estadística d'aquest any 2009 del propi departament de funció pública en el qual hi ha 2.642 emplees de discapacitats, treballant el tipus de discapacitat pot ser qualsevol, sí, qualsevol tipus total de absoluta o gran invalidesa sí. sempre i quan el tribunal mèdic digui que ell pot fer aquelles funcions sí. I de Mossos treballant, amb discapacitat, n'hi ha 14. Això... L'obligatorietat per ser un servei públic, sembla que és un 2 o un 3% de la plantilla dedicar-ho a llocs per discapacitat. És un 2%, és un 2 sobre un 5% de... És que són aquelles coses que utilitzen el llenguatge, no? Sí. És un 2% sobre el 5% de les places reservades. Ja, no és dir, que no és un 2% del total. No, de... no, no. El que passa és que hi ha sí, gent bueno. que diu que com, això hauria que ser un 5% i fora, i fora, i no ho compliquem. Val? Però el que, és, el, que, eh, el que sembla paradògic és que un senyor pugui entrar, que li falta un braç, sí. o un senyor pugui entrar perquè és paraplègic, sí, eh? I, en canvi, tinguem companys del cos de Mossos que van al carrer. Sí. Perquè els hi falta un braç, els hi ha o faltat perquè... un braç accidentalment, o perquè han o anat perquè a... a parar una plaer de presa, perquè, no? perquè una invalidesa al cos de Mossos no és el mateix que a una persona que fa d'administratiu. Clar. Totalment. Clar, d'aquí venia ja el que jo us deia, del plus de perillositat ja t'està dient clar, clar, quin tipus de discapacitat poden patir. Mm -hmm. Em diu el meu tècnic que no tenim temps per més. Tot i que m'ha agradat estar amb vosaltres, hem parlat de la problemàtica vostra, qui era Ailmet, mm -hmm. i penso que tots aquells, si més no, Mossos d'esquadra que ens puguin estar escoltant us demanaríem a tots que si teniu qualsevol problema es poseu en contacte sí. podeu, amb Podeu buscar la forma de contactar a través de la pàgina web és sí. de Wordpress, és un blog dins de wordpress.ailmed.com uh -huh. http barra barra ailmed.wordpress.com Exacte. Molt bé, aquesta és l'adreça del blog de de la policia encubierta de los mozos de cuadra de los luchadores sí senyor doncs sí. pues aquí estan un telèfon de contacte el mateix, al meu mateix el 679 203 709 679 203 709 a través d'aquesta línia telefònica us posaran en contacte amb l'associació us reunireu sabreu el que fan, el que no fan mhm uh -huh. Bé, podeu com a mínim Saber què sí. pot passar amb el de vostre fet, futur de fet, també busquem de aliances de amb altres associacions, mm -hmm. uh, uh, hem estat amb stopes, accidentes, amb, sí. amb molta gent en contacte, perquè uh, això s'ha d'anar ampliant i més gent ha de saber això. Ja de, ja mossos, ja la... però què us gens. diuen els companys? És que, clar, els companys de, dels de... Mossos, que us diuen? Doncs, cosa... De vegades uh, veus uns ulls oberts com a taronges mm -hmm. o, o mandíbules que cauen fins al terra de la sorpresa per no saber, jo tampoc ho sabia, eh, fins que no m'he trobat, per no saber que la situació és aquesta. Uh -huh. eh, no saber que la situació és aquesta. I i i ja sorpresa, ara després costa trobar també fins i tot reculsament dels sindicats que no estan per la labor, eh? S'ha de dir això, diguem-ho diplomàticament, no estan per la labor. Presuntament. Presuntament. Uh, associació... és, és una paraula que se surt molt a la tele, no es poden dir no no nos pot dir depengué. Han creat, creat presuntament no estan per la labor. I, i quedes descobert, poses l'escut, s'ha sí. creat una associació paral·lela. Sí. Que, a més de Mossos d'Esquadra, el nom és Bombers. <ríe> bueno, és Ailbot. Ja, Ailbot. ja està bé, ja va? està bé. Ja està bé no? Que es vagin creant associacions i uh -huh. que es posi a sobre de la taula que és el que està passant. Uh -huh. I el que està passant és el que els hem explicat. Miquel Àngel Reguero, moltes gràcies. Uh -huh. Ángel Gómez Quintero, muchísimas gracias, gracias por habernos ilustrado un poco más dentro sí, o... de la problemática hoy de los Mossos escuadra Gracias y buen día. Buen día. Eso es Espai Vital.